Ni alhamdulillah wash-shunu wal-sayyinu was-safa'u wa na'ud billahi min shururihi. Asalamu alaykum ayyuhalina min yadillalah wa min ghulilalah. Wa yundil salaha hadiya lah. Wash-hadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ma ba'd. Ne nderuar ky është mësimi i dytë ë në lidhje me çështjen e akides së murxive. Ne treguam në mësimin e kaluar një tip hyrje i hyrje në lidhje me akidën e murxive. Dhe të lojet e treguam gjithashtu llojet e murxhave, të llojen e tapa. Gjithashtu kemi treguar një numër fialësh, të cilat janë transmetuar, domethënë fialë që janë transmetuar përsëndetëse në lidhje me aktivin e murxhave. Kemë treguar se çfarë gjikimi kanë treguar dietaret e këseve për aktivin e murxhave dhe kemi ndaluar këtu domosdoshmë një duke treguar fialë të, të, të, të tjera, si vazhdim se kemi mbaruar akoma thonë, por pasojë sa do vazhdimë vazhdimin e tempit së shkojmë. Dhe kemi qëndërur të tëkë Sufjan ibn Ujene, Allah më shirozën të cili ka pëdhegur në bitë 1199 të hijgjit. E, ta së më tëhojët nga ibn tot, e Sufjan ibn Ujene për akidhën e i rëgjahë. I rëgjahë është akidhja, kërsa ta personë që e kanë qënë mërgje. Edhe fa, ata thonë imani është fjallë, kurse ne themi imani është fjallë dhe dhe pra. Murjite ja bën detyr xhenetin çdo kujt që thot la ilaih illallah, edhe pse ai është këngulës me zemrën e tij për t'i lënë farsë. Farsë që ka bëra Allahu i tij për të. Ata vazdon pe Resulit nërinës, thot, ata i quajnë lënien e farsave gjunafe, një soj si shkelën e si shkelën e haramëve, por ato nuk janë një soj, sepse shkelja e haramëve pa i bërë ato Allahu që gjuna. Ndërsa lënia e farzave me dashje, jo me padije dhe jo me justifikim konsiderohet kufur. Kjo është ales me nurin. Donë po dallim vetë lënies farzave edhe kryes gjunave. Thotë murqjes ka mburtullim, por se ne themi thotë që lënia e farzave nuk është ti bën gjuna, u tregon fakti i gjë. Dhe dërgimi i kësaj është çështja e Ademit alayhis sallatu selam dhe çështja e Iblisit, edhe dietarëve të shikutve. Ademin e ndalojë Allah madhurë që të hajë nga pema dhe ja përjet një haram dhe i hëngri me dashi për qënë mbret ose për qënë mbret për herëshmëve që ju, që aju më quat ju nafqar por ju musbësintar ndërsa i blisi i blisi në Allah e mënkojë Allah, Allah ati i bërjë Allah madhurë dhe të të, të një seshde ja përjë dhe të të shkofarë një seshde dhe i e mohoja të Me dashin e uduqëmos besimtarë. Stëmoj në pranë fundëse. Ky është momenti ti. Kurse xifutët, dietarët xifut, e njohën përshkrimin e Profetit Sallallahu Alejhi Vesellem dhe ishin të sigurt që ky është Profeti. Edhe profet, tjyre, e dinin që ishte profet siç njihten fëmijët e tyre. E pranuan dhënën e tyre që ky është profet, por nuk e ndoqën shariatin e tij. Ço ç'a bën ata? Që dietarët xifut e dinin që ishte profet. Bile të transmetuar katëngosh e Sansemije, se shkonin të thonë xifut të profetit thënë i puthun në kampot ai dhan ne e dim se ti je profet ai dhan profet Muhammed ate pse nuk mundi t'i di, domethën nuk e quajti profet sallallahu aleyhi dhe selam atë që ti je profet pranim pse, sa nuk e quajti musliman për shkak të kësaj gjëje. Sepse ata nuk e ndoqën shariatin, nuk po mund kanë ndiqën shariatin. Ndërkohë, për çifutët vazhdon me sufeneën lorine, por çifutët nuk e ndoqën shariatin për këtë arsye i quhet që Allahu është shumë mosvetëndar. Kështu që shkelja harameve është shemulli i gjunafit a demit a një senat edhe të të profetëve më basti ndërsa të lënja e partëve duke i mohuar ato është kufrë si kufrë i blisit kurse lënja e tyre duke i njohuar ato ato partët pa i mohuar ato është kufrë si kufrë i djetarve të qifutve Allah o di më mirë kjo është kjale sukenim në rjenës edhe në më dhe më dhe më dhe më dhe kjo dhe kjale po ta po dhe unë Sajnë, nërëtëin, so mëniqë, kjello, ya kijde, ya kijde ta bësh zbotimin e saj në arritjen e sotë të shqikos domodin që subhanallahu kjo lloj aq ide aq ide mosjesa tek spalënia. Sa ata njerëz zot justifikojnë me hadithin që kush thot la ilaha illallah hyn xhenet, thon por derisa ka thënë profeti sallallahu i xhenet me la ilaha illallah që do të thot çaj edhe të palet po mirë ai është musliman. Edhe pse nuk palet, edhe pse nuk ka gjon, nuk jep zakat, nuk bën bon hax, ai është musliman. Kto thos vetëm në mënyrë yine do të thot që kësosh ak idejon modhe kanë treguar dietare dëvica një sa më mbarën shaq që është zhmaull një mëdhisë. Ës tregon domoshemull shembullin e Ademit, shembullin e Iblis dhe të tjerë popullave. Ne po tregojmë tash një dom idejë, është po tregojmë se kanë 18 fjalë për aqitën e Murzive, tregojmë për Murzien dhe peshën e rënd, domoshemull atë element që ka këtë çështje. Njëshut rashnund Abdul Razzaq ibn Hammam Hammad al-San'ani, Razzaq al-San'ani hadi taq niyur Ka vdekuar në vidin 211, edhe ka shenjë për profesorëve të Imam Ahmedit, Jahit i Mërinit, edhe shulljet arë të tjetë njohën. Thot Selema ibn Shëbib, thot ishim të kë Abdur Rëzako, edhe morën vërë Shëvdikë Abdul Medjiti, në vidin 206, edhe thabër Rëzako së nërani, palenderinit të konë allau, që e rehatoj u medin e Muhammedin nga Abdul Medjiti. Abdul Majid, ky isha Abdul Majid Ibn Abdul Aziz ibn Ibn Abi Rawad, ka thërrua Davudit, për të Davudi etajë njohur, që ka thonë Ibn Sulejdi Davud. Ka thënë për të, ka qenë murxhi, ka qenë koka e murxhit. Dogjëz Abdul Razzaq veso për të shqyrë ç'është shqyrë diç. Se rahat e ummetin nga humbjet e madhe që ne kishte rënë. Sot Harun ibn Ibn Abdul Az ibn Abdullah al-Hammal, nuk kam parë njeri sot më të friksuar ndaj Allah se okir. Edhe pasaj për zonë të thosë, por Abdul Medjidi kë, mërgjiu, ishte akome me kërësua se u kjo. Qësë përthala, mërgjiu, ma ishte alëdhullë si mështë. Ka dhe në më dhebiu, në nështërimi dhe frike që kishte u kjo, me imam dhejku në ti në sunet, që ishte imam i e në sunetit, e bërje u kjo që ti ishte mëjë përparuar, dhe më thonë ti ishte më përparë, dhe më i dashër të gjenës, dhe më thonë se sa kë mërgji Domthon veçaje ishte domthon udhruse me radh fantizë muzikës të B.B. mund të ishte domthoni pa pombetor të ishte shumë larg dhe gjithashtu sa urren jota donin ka dhënë hendeni me Wehab e tekniet të Abdulaziz ibn Abdulwahab kuish djali ai dhe qëndroi tek ne 40 ose 50 vjet nuk pam për ti as ulëgjet të këqë në lidhje me kitën e muzhive dhe ai tha bot një lindje ti djali i Abdulmajid dhe urrit edhe djali ti e futi bëbajnë e ti pasen akidin e murgjive, dhe i ishte thotë fëmija më i keqë në islam i cili dhënë i ka bërë të mbapos ti. Gjithër shumë të resmetohet nga abuller në Zubejrë Khomeidi, i cili ka vdekun vinë në 219 të më dhjetës të hijgjrit. Të resmetohet në këmbel, në ka të resmetohet Khomeidi, thotë, më kanë të reguar se disa njërën zëponë, dhe gjojnë me më mëndës të shparfun të shumë në në do më kanë treguar disa njerëz, më kanë treguar disa njerëz, më kanë treguar se disa njerëz po u she pranon në mazën zekatun, agjërimin, haxhum dhe nuk bën asnjërin prej këtyre gjësas bes. Ose falet duke kthyer shpinën tek kibla, theos of this. Ai është besimtar, por derisa nuk i mohon këto, kur ai e di që lënia e këtyre, në mënyrë let dëmton ata në imanin e tij, por ai e pranon që ato janë parz dhe pranojnë që drejtimi i kësaj farë atëherë thotë fëmijët i për të lën personit thotë i fash ky është kuftri i qartë edhe i dhe ky është kundërshtimi i librit Allahut dhe sunetit të profetit sallallahu alejhi dhe e dhjetarve të muslimanëve ka thënë Allahu më dhurou ummu miru inna liya'budu Allahu mukhlissin liwtin ata nuk urdhon për gjithë vetën se që të adhuron Allahun me sinqeritet do të në dhe thënë në urdhër për të për të adhuruar me sinqeritet jo thjesht për të pohuar me gojë që duhet të, të adhurmo sinqeritet ky qëllimi domethënë i Hameidit Po më thonë tradicion ti thotë se Imami nuk është thjesht apo është në kujtim po të adhuruar, por ta adhurojnë vërtet. Por ne thotë se kjo është kufër në vërtet që në të që jeni mosve të dini mos për këtyre atamas, as 14, asojë Imami Haxh. Edhe edhe nëse fal fal ndirin punën e Akida, me dini këtë, se kjo është kufri i qartë dhe kundërshtimi i për Allahut. Ka thënë Hambel. Kam dëgjuar Ahmed ibn Hambelin të ka thënë, kush e thot pseudosologji ai ka bërë kufër e ka muhua Allah në madhuruar, edhe ka kundushtuar urden e ti dhe urden e profetit ti sallallahu alai sallam që i ka ardhur për Allah s.w.t. Qështë e rrëndë është kallë i mamma Humedi. Mamma Humedi, që u në mëzbëzimtarë të që i parnavë të të nuk i perpronë Kështë i mamma Humedi i thosë kushe sotë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Një përrahoj, një këte, një në në Allah, do të thotë nis hakim rohai i kanë ngjashur me këtë edhe domthonë besoj se inshallah do të të rregulloj më brapa po kam dërguar më parë të fjalti Jezu trazu dhënë Imam Muhamedi e kanë pyetur ç'mendin ke a mund të fau ndo të falim namazin pasi personi është murrëzhi e thënë se thon njerëz në kinë murrëzhi mos fal mos. Kjo mund kjo kële Imam Muhamedi mos falmatin kurrë gjë namazin mos të është bërt është i paparluksun por kjo ka qenë domthonë Fjale e, e njohër të këtë lepët Që ata, kur ishtë një person bidëci I nëzisht një muslimanë Që mos falesht një basti Për të, si tush, për ta abandonuar Bidatën e ti Njitheshtu Shikon një është një këllë E rëntisme të një ima Mahmedi Thotë, të të të të tonë Në Hamdan ibn Ali el-Warrat Thotë, e pyët e ima Mahmedi Në mëndon dhe u kur përmën Qështë që e murgjive, edhe i thash Ata tonë Nëse personi e njevë zotin e ti me zemër, a e që vëtë besimtarë. Sa ima Markmezi, mërgjiet nuk e thonë këta, këta e thonë gjëhnijet. Në, në gjëhnijet thonë pojë njëvë të zotin e zemër, që vëtë besimtarë. Mërgjiet bonë, mërgjiet bonë, dhe më dhenë duhet që në më përvesh një ojën e zemër, duhet dhe, dhenë, dhe me so të apërdoj dhe, dhe më gojë. Dhe edhe nëse nuk bepronë me gjumëtyrë. Po dua të pranoj me gojë edhe nëse unë veproj me dytyrë. Domethënë murmurjiet thonë që besimi është në zemrën e gojë, por nuk është nuk është fushë në kërpumier. Domethënë dasai para e, të, me, me gojë. Edhe thot, unë besoj me zemër, edhe pranoj me gojë të vërtetën, pranoj që namazet e dhëtyrë, por, por nuk e fal, pranoj që zakatet e dhëtyrë, por nuk e jap, pranoj çaqërimës të dhëtyrë, por nuk e kryj. E pranoj e pranoj për ne për të gjithë së bashku, por nuk kryen asgjë. Asnjë për detyrë për farsë të Islamit. Sodim Ahmedi kush e beson këto gjë që këtyj mosmaka është akide murgjive. Kjo është akide humbur për së islami non ideja që dënojta dietarë që i stafën nuk është vetëm teori. Sepçi se do të diskutojmë në teori apo akiden e murxive kjo është fatë. Tanë në teori, ata shprehen vetëmvojë edhe për të përmbajtur të kombojmë. Kjo është ceremonia momentit. Gjithashtu pasa transmetohet, thotë ka thënë Ibn Buhari, ka thënë Imam Muhammedi, "Ka shen shababe, shababe në siuar, ka shenjë për transmetuesve, thotë ky ishte për murxive dhe ftonte në akiden e murxive." Është thotë ne kemi shkruetur për këtë hadith derisa derë moment kur ne morëm vesh ai heshtëm këtë lloj ide. Ai thoshte imani është fjalë ëh dhe vepra. S'është çdobo kështu, sepse fare kjo është shumë është një situatë që akini e murmëzit sot. Ky shëbab thoshte imani është fjalën e veprat, nëse vetëm fjalë, u murmëzit sot, imani nuk është fjalë, por është edhe fjalë dhe vepra. Por po qesë ai thot punon me gjuhën e ti a i dhëm kjo e ka punuar. Po që i dhëm e të dhe gjurële ti shka, të lejle, Allah ka punuar. Thoti Mahometit, kjo është fjallin dyrë. Prasmentohet eferëm gjithashtë. Kam të gjurë i Mahometin, se i kanë thëm për Shebaben. Qëpar të Shebaben? Në qëpar me ndim këti Mahomet për Shebaben? Qa, shakit e ka. Edhe i tha, Shebabe ftonët e na kilin e murgjire. Qërë Shebabe, në sëuar, të është e i marë i shjallet At shpesh ne gojë është vepër thonë. Kjo që ti do po të mundos shumë të bësh atë një farë në gjymtyr, po gjithsesi panon mëvojë ti ke vepruar, kështu që i marrin fjalët e veprës, vepër këty këqëndat të bojës, kjo që thon ti është prezantar. Merret të, të kanden ti dhe dhe treqoj sot tyë dhe shikoj që nuk ka dallim fare. Thon, ka ka thoton so i marrin fjalët e veprës, por nëse ai nuk fal, nuk ka gjor, nuk e pse ka nuk pun hac ai prapër musliman. A po në rreth, a nuk ka fun profetë sofëllë kristianë dhe vallë junë, te dhe vallë xhëdë junë dit. Ku është dhe çka kanë ky shebabe qysh do i mëo Ahmedit për të thotë. Kan treguar nga shebabet ai ka thënë një fjalë të ndyr, nuk kam dëgjuar ta thotë dikush atë fjalë. Thotë, ka thënë shebabe. Kur ai kur ai e shpreh ndërgoj ka vepruar. Ai thotë, fjalë në ndajt të imane shkelë të drejtë, sikurse do të thotë e hesuneti, dhe kur ai vepron me gjuhën e tij, ai ka vepruar si më Ahmedi kjo shkelë ndyr, as kush nuk kam dëgjuar ta thotë përpara ti. Domethën ka ka dalë për këtyre Kënë gjuar dhëmë për e ty që ka në paskujt në mërgjive, para të të dalë fjallë komisën pra. pra. e, e komisënë të përheshënë si ku në shtojë Thosh, imani i shkallë dhepra Imani i shkallë dhepra Kënë i thosh, mëmi një personë asë në falu vajgjone e shkë musulman Për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për p Shukë shukë dhër, lojtjale, lojtjale, kjale që sjë kjo domosdëm kjo lloj fjalë e çdo teknologjisë i kanë që thashë bësh e babë për të thënë në momentin e kyta kitën e Murxhive, njësoj. Shigoni më vonë në çhallot i Muhamedit, thotë çtohet për shebabe, shebabe po se që imani është këlaz e vepra, por po qisë vetë në gojin e tij ka vepruar. Po volë më dhënë më kurrë, kishë vepër quinte, kjo çonte ças te gojës. Nikoj që dhënë sunet të xhamati, veprë çon çdo të thonë gjë vepra të çmjurve dhe jo këlet e gojës vepëra zemër hyn tek zëza zemër, domthonë se tek tek besimi të avos. Është kemi shpjeguar këtë gjë domthonë që ata pretendojnë domthonë që murmurxhi pretendon që ai duhet të ketë punë zemre, sepse pati vepra zemre nuk është thjesht sintar. Dhe kjo domunëherë poshtë taketin e tyre. Se nëse një person ka vepra zemre, duhet të ketë pati vepra gjithë tyre. Do t'rregojë shembullin që nëse një person thot "un sot e kam frikën e xhenemit", por ai nuk bën asnjë vepër për të hyrë në xhenem. Atë çfarë i jep në xhenem? Si puni i personit cili ti i thua, jesh derës, është një zjar shumë i madh për 5 minuta rritë djegi. Dy mundi ka. Në sa i beson që kjo është vërtet, e vërtetë, ai do ikën aty me hapat. Nëse nuk e beson që është e vërtetë, korri aty se ka vënë Jezus i thotë Virgjështarë. Edhe ta, u thotë ai mbyllur që ka xelin do dikeni posu falet, mos aqirohet pos pos pos zonë zakata morale. Zakata. Po cizë do ken frikë me vërtetë zemra, atë ekta do duhet du, du të vënojë. Fakti fa, që ka asoj pa jo, sepse jo, saqë numëralt e thua këtu në zemër, se nuk e besojnë vërtet që Allah, përndryshe, po të besojë vërtet do veproni. Sepse punët e zemrës kanë lidhje të ngushtë me punët e gjymtyrëve. Prandaj, çevulstam të një gjithmonë të thoshte, po murrzi një fjalë, thoshte, ata ata do ndialogohet me ta, niçësi udhues. Punët e gjymtyrëve janë të ndërtuara ngushtë në fund të zemrës. Kështu që, që murrzi dy zgjedhje ka ose ti punojnë funde gjymtyrëve që qatojnë pjesë e imanit e pandashëm e imanit sikurse punojnë funde zemrës se pa to nuk ka punë gjymtyrës kupton edhe po qenë se janë funde funde i funde zemrës patjetër si punë gjymtyrë ose ti bën punë i funde të zemrës fare edhe atë i bici ato çka rakitën e murxieve kështu që kjo gjë ata rakitën e xhenive kështu që murxhiet janë shumë kontraktor nëse ata punojnë funde zemrës nuk punojnë fundi gjymtyrës Ky ato oshti po lënë funde, funde punë të këtyrëve, sepse ato janë kryti punës dëmsh të domosdoshme. Ose di mohojnë punën e dëmës fare dhe ato bën çelije të cilët thon, po zotin, Edhe, në emër të Zotit, ky është besimtar. Edhe këto dytyr normalisht kanë treguar se leve çaktë dytyr është kupë. Edhe fjalë të tjera, që punë këty që po tregoi janë transmetuar më shumë për stelevë me emërtime me radh, nuk kam dashur gjatë më shumë se kaq. ë Shpresoj se ky ishi një, një hyrje mjaftueshme për t'të treguar që ndryshimin që kanë bërë us selefët ndaj në, në lidhje me akidën e mohive. Pse? U dhe shtorkë parazdhënie, parazysë sepse domethën sot njeriu nuk e njeh fitën e këtij, dhe, dhe nuk e di rrezikun e saj. Edhe u duket don se u kjo, kur humb urxhi, don se u ket, domethën hanefi ose shafii ose maliki, çu domethën që janë meta grafiko të cilat domon ne i respektojmë dhe nuk i çim pombur. Ndërsa po teksti që treguam ne në në selia po dashprei chat Çka ti do morrive është diçka tjetër. Një diçka tjetër, por diçka shumë e rëndë. Edhe gradë e saj është më e rëndë se sa gradë e Arkidit të, të, të favoritë. Edhe pse për favoritën ka thënë profeti sallallahu alajhi ve sellem ka thënë që ata janë 100 të zbatuar. Edhe ka shprehur, domethënë, ka dhënë gjykime të rënda kundër tyre. Po tinit sigurt se ka grupe të tjera që kanë ardhur më të favoritë, që janë më transatante për fillo të, të, të thosë ka folur për ta. Dhe thonë se nuk ka vënë të drejtë që nuk e mëtron. Edhe argument për të qëfotën është që në të rëndë të haurinjët kanë qënë CBI-et. CBI-et grupi e rapilët të cilët besuaj që a liurësën. Dhe a liurë i mori dhe qënë zja. Nuk kënë folë në profetë o sënën për ta. Të rëgjët të të rëgjët të të rëgjët që të vinë një grupë që që që unë grupë që shënë në rëzë, CBI-et ose rapilët dhe për në universitë ka folë për haurinjë edhe muslimanët i konsiderojnë ata domosdën shumë të afërt tyre me çësën e adhurimit rrok. Kurse akidat e tyre të tjera janë më të qarta se ata të, të kopa. Por ta shoqëzë profeti thënë mbase nuk ka fol për ta shoqëzuar ose për gjëra të, të, -të tjere, tjera të lidhura me Dhi Allahu subhanahu tala. Me gjihta ursin Allahu Dhi ai nuk na takon në fundimin tër, por ajo që desha të tregojë është fakti që profeti thënë ka fol vetëm për favorin dhe për të tjera nuk tregojnë që favori që janë më çifte të tjera. Këta janë rregullat për këtë që ja rakuaj kush e ka bëllon, çfarë dëtyre Po edhe ata që kanë përvojë të liruar zot, edhe normalisht këto akide shumë herë më rëndësia akideve favoritë. Gjithashtu edhe sterile që treguar me vitin e kaluar, kanë treguar që akidia e murxive është shumë herë më rëndësia akideve favoritë. Se kanë treguar që favoritë me gjithë pesë i që kishin, dëni tyre ishte tek njerëz. Ata dëmtojnë njerëz, bish njerëz. Kurse akideve murxive, kurse ata shkatërrojnë fenë. Edhe shkatrimi i fenës është më rëndësia vës të njerëz. Fesu, e dëmi ishë ishë pa që tjerëve besoojnë mundësi të janë vonkam. Dënë Haurizë ishte padritësi i bën ata njerëzve, kjo normalisht shumë rëndë të komentojmë. Kurse dënë ky ishte i drejtë vërtet të kthehej aromat. Tash i shërjë disën se më është tila është akide e sunetit lidhje me imanin të parë, pastaj do kalojmë tek akide e muhrizë në vërtetë. Akide e sunetit është që imani është fjalë edhe vepra, shtohet edhe paktohet. Shtohet edhe punë mira edhe paksohet me gjuna. Imani është fjalë dhe vepra. Kjo pra, ka shpërul selefët edhe këto lutje teksti që imani fjalë dhe vepra e kanë transmetuar dietar në librat e tyre nga qendra qendra dietare në sunet. Ai do të tregoj disa fjalë të dietarëve që tashkohën domoshta aq shumë ka murmurën domoshta diçka që nuk mund të numërohet. E para që themin një që kanë rënë dakord të gjithë dietarët e sunet të xhamatit që imani është tendë vepra. Që imani përbën në çerdhe nga vepra dhe rënia e doktorëve dë këtu është një argument shumë i fuqishëm që tregon që kundërtimi i këtij ixhma'u që kanë dhënë ata është humbje, sepse ixhma'u është argumenti treti për të të stama, i tretë i përshtatshëm, edhe kusht që kundërshton ixhma'un ai ka humbur. Edhe kta njerëz që konsensë ixhma'u për kundërshtuar një proces të kryesohet fes, që është çështja e imanit, çështja e, e parë në ti në kranë të katërt të njerëz. Ëh, fash imanin në fjalën e vetp, por bën në fjalën e vet. Kjo tregon Por desha themi që çatet e, pra domodin dhe që nëse mundojmë fjale, po të vepra atë imam nuk është fat. Atë imam nuk është di fat. Ky është kultimi i fara seleve. Edhe këtij imam të seleve ka treguar së pari imam i imamëve, Imam Buhariu Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Fot. Shikoni se çfarë ka thënë Imam Buhariu. Ka ndatuar më shumë se 1000 dietar nga Hijazi, nga Mekka, nga Medina, nga Kufa, nga Basra. Nga Oaxët, nga Bagdati, nga Shambët, nga Egypti. I kam takuar ata herë pas herë, brezë pas brezi, dhe ata thot ishin të shumë, pot, për më shumë se 26 vjetë. I kam takuar gjitha, pot, dhe i kam takuar ata të shumë herë, dhe se nuk i në mërë i doko. Edhe të rëgonë emër të ty, disa për ty kënë të shumë, dhe më thënë, nuk, nuk kam të në mund të, të përmonë emër të ty se jenë shumë. Edhe pastaj në fund fare mos i tregonë namë të e mërë tyre, fotimi në Buhariu. Dhe nuk kam parë që, që ndonjëri për ty të thëjë në kontradikt që feja është fjalë edhe vepra. Çdo i në Buhariu, nuk kam parë që ndonjëherë vjen kontradikt që feja do të jetë imani është fjalë dhe vepra, domosdoshmë të gjitha, siçocaj në Buhariu mbi 100 dietar kanë rënë dorë që imani është fjalë dhe vepra. Ky është domosdoshmë çana e parë që tregon xhaman në mendje Islam për çështjen e imanit, çfarë vepra. E dyta është janë e imamit e Buzurrah al-Razi dhe e Abu Hatim al-Razi. Janë janë dy dijetarë të madhë, janë bile janë profesorët e Imam Buhariut, fot Abdurrahman ibn Abi Hatim, ja li Abu Hatim, fot e pyetor babain tim të Buzurrah an për më mendimin e e Suneteve xhamale në bazat e fesë. Edhe edhe qendrimin i dijetarëve që ata i kanë takuar në vendet islame. Dhe çfarë besojnë ata? Edhe ata mu thonë Ne, po i kemi takuar dijetar në të gjitha vendet që kemi takuar në Hijaz, në Irak, në Sham, në Yemen, edhe besimi i tyre të gjithë dhe ishte që imani është fjalë edhe vepra shtohen dhe paktohen. E tregon pastaj disa gjëra të tjera. Ë, ky është domethënë kjo shalet dy që tregon që i tregon içmaun umatit Islam që imani sipas dhënies së sunetit rrugës të vërtetë është fjalë edhe vepra. Ë, kjo e tretë është ajo që transmeton nga Gumur Talmengi e transmito me izinë gjithë të qarët dhe të njohur, transmitimi nga Musa ibn Harun e lëshëmban, thot nga, nga ka të reguar neve i shakim e rrahojt, se imani e shqytjal edhe vepa ashtohet dhe paksoat, dhe nuk ka të të shimë nësa. Edhe pasaj nuk ka të thon i shakim e rrahojt. Thot dhe ne këtë gjithët e kemi kuptuar nga transmitimet e sakta, dhe e, nga transmitimet e qarëta, nga shokët e profetit së nëllohet të lem, nga të abijinët dhe kështë më razë Gjithashtu nëpërmbas pabinjinëve dietarës, ëh dietar ka nuk binin në kontradiktë me këtë gjë. Do nuk binin në kontradiktë me që Imani është djallë dhe vepra. Gjithashtu dhe në kohën e Utharit, në shom dhe Sufjanit Thorit në Irak dhe Malik ibn Anas në Hijaz dhe Ma'mor, Ma'mor ibn Yemen, të gjitha ishin në atë që po themi që Imani është djallë dhe veprat shtohen apo paktohat. Ky është fjala e tretë e Ibn Urbanuaj që tregon shumë më shumë në disa për të çështjen. Fjala e katërt Ka treguar e Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam, i cili është një dietar i njohur të seleve dhe ka shkruar një libër për çështën e imanit. Ka treguar se mbas i tregon emrat e nuk më shumë dietarëve të sunetit, numër shumë të madh, në fund të tyre thotë, ata të gjithë thoshin ë imani është fjala dhe vepra shtohet për këtë. Dhe tregon emrat të dy të në një qendër shumë në gjithë vendet e Islamit. Kishte i katërt, di pesëti është Imam al-Baghawi ka thënë kërndër kohë sahabët dhe tabiinët dhe dietaret e hadithit e sunetit kanë ardhur për tyre se punët, se veprat janë pjesë e imanit. Kryhëfot imamul Borawi, non kanë ardhur gjithsa sahabët, tabiinët gjithashtu të sunetit që punët janë pjesë e imanit. Kurse mund rëzi çfarë bon? Po nuk e pjesë e imanit. Dhe duke ndjerur nga pjesë e imanit, ata atëherë quhen kusin iman, çdo person që pretendon nqojë musliman edhe çka ai nuk i kryen farzat që ka dhënë Allahu subhanallahu teala. I gjashti është e buhomurit Ibn Abdul Barr. Ka thënë këtë duke qort dietatë fikut të hadithit, që imani është djallë dhe vepra. Dhe edhe nuk ka punë panjethës, nuk ka punë panjethës, domodin nuk ka punë gjithëpër pa punë zemrën. Domodin që në lidhje punën gjithëpër punë zemrën. Edhe gjithashtu, thot, e, imani te katadon te këtë nevet, po ti Ibn Abdul Barr, qastohet me punë të mira edhe paktohet me gjuna. Ide sho të transmetohet nga e, Ibn Qathieri sa ka thënë ka treguar diçka të, të tillë, thotë fjala e iman kur përmendet në shariat, qëllimi i tij është besimi me zemër, shprehja me gojë dhe veprimi që ndyr. Edhe ky është mendimi i shumicës të dijetarëve, madje Imam Shafiu dhe Imam Muhamedi dhe Ibn Ubeidi, edhe të tjerë kanë treguar që ky është i xhma, që imani është fjala edhe vepra shtohet dhe paktohet. Këtë ka thën Ibn Quteyyin në shpjegimin e tij. Tashë një person ka shkujtër në komentimin e të shqetim i keziri nga pashkohorët, ose në base për parë, të rrështot. Në base i vlu keziri, ka pasur përqëllim këtu, që ka rënda kord ka i gjma për djetarëve, që i manë qëtë dhe e prallu në base ka pas përqëllim fukahat dhe muhadidinëve të. Sepse në të vërtet, shumisa djetarëve të filosofisë, ilmul kelam, do të ata besojnë që i manë është vetëm, vetëm, vetëm, vetëm në zemërë. Edhe pas sot shehru i cili është pakoshës superhaul i shu të librit, por kyu komentim që ka bërë ky personi, tek këta lumen e kthirit, nuk ka lidhje fare, se, sepse dietaret e sunetit dhe ndërta katër imamët e njohur bohanit, katër imamët e njohur e bohanit, e, e Shafiu, Maliku dhe Imam Muhamedi kanë qenë dakord që ilmu el-kelami është e urdhë zata besoni që ato personi që merr me ilmu kelam duhen do më të mëndan tonë ndër sportin e gazetamit, për këtë arsye kandidatët e tyre nuk merren për paas. Kur thuhet që kanë kundërshtuar me në këtë çështje, hymur këta dietat janë shumë të land, që vjen në kopë. Eshtë aridë maturiti që merre me filozofi, kandidatët e tyre nuk merren për paas, nuk kanë humbur me të gjë, është që kandidatët e tyre nuk merren për paas. Tu fritën në kuzhinë kanë dakord bëhet çert për dietarë të studentëve të xhamit dhe jo për dietarë të grupeve të fumbura. Dietar, që kam përmendur çështën e ixhmaut, kanë treguar se ky ixhmau i dietar të hadithit sunetit, që ka përmendur la la ka'i ose al-Ajurri ose i, e, e, Abdullah ibn Ahmed e dhe Ibn al-Sabba, të gjithë ata kanë përmendur ixhmaun në dietarë jo, jo die, të eh sunetit, jo ixhmaun në dietë e sharive të motorike. Kjo ta them thofu normalisht, kjo qytet e tyre nuk mer për bazë ixhmaun. Ë, ideti person që ka treguar ixhmaun në sunetit që imani shehara drejt pra është Ibn Urajj al-Hambali dhe ajo që i ngjitet me selefët dhe nga dietarja e hadithit është i imani, sjellave dhe vepra dhe mënyrë. Edhe punët hyjnë brenda imanit. Imam Shafiui ka treguar që për këtë kanë qenë dakord kejma për sahabët për tabiinë dhe dietarë që janë pas tyre. Edhe dietarë dhe selefë vëzhdonin në rregull. Selefët i kanë kundërshtuar ata persona që ndjehrin punën për imanit me një kundërshtim të fortë. Dhe kanë konsideruar kian natyrë që ndjehrin është vetëm ka imanit një fjalë të shpikur dombidak dhe për i ty që ka kundëruar tillë ka qenë Said ibn Muzhibe me ibn Ibrahim Qata da yududta ihtiyani an Nahiy az-Zuhri Ibrahim Yahya ibn bekir dhe të tjerë emrat i përmendur në në mësimin, dhe dhe mësimin tenjim, e sotëm përpara dhe në mësimin e kaluar. Gjithashtu do të themë ma ka të në supenderatori, këy është një mendim i shpikur njerëzit përpara ti kanë pasur mendim tjetër nuk ka pasur ka përshëndur që selefët nuk ka pasur mendim. Gjithashtu ka fenomen ose ai thotë selehët nuk bëni ndallim ndërmjet punës dhe imanit. Punë Do të thotë që ata kanë zonën e purë dhe imanin gjithë vetë, pra nuk bëjnë ndallime të tjera. Pika e 9 që tregon Xhmaulë di tarë është ai që transmeton Ibn Qetiri dhe i njoletin me Imam Shafiun. Që si roftai të pajë vëndënimin Ibn Qetiri, pastaj përmes mënyrës që i kanë vetë transmetojnë di Xhmaulën, pastaj treguhet ai që treguani Imam Shafiun vetë. Edhe këto gjithashtu ata transmetojnë Ibn Qetiri me Imam Shafiun. Edhe kanë treguar në librin e vetë El-Umm, se Imam Shafiu ka thënë në librin e vetë se quhet El-Umm, ka thënë, kanë qenë dakord sahabët dhe tabiinët pas tyre, edhe dietarja e një pasyre, të gjithë ata kanë ndjekur dhe të foshin që imani i shkallëzave vepra dhe niyet, asnjëra për tyr nuk blen patjetërën, që jo, asnjëra për tyr nuk blen patjetërën. Dhe do vit tek si ty ku shfryrrim diçka, një detaj tjetër se çet përkuvizimi i imanit, sipas thejnit sunet. Gjithashtu pika e 10 don është fjala e Muhamedit bin Xherit pabri diatari në dieta mundit të stihet thotë mendimi i sakt tek ne është që imani është fjala dhe vepra shtohen dhe paksohen dhe kjo është transmetuar nga nga një grup prej shokëve të profetit sallallahu alejhi dhe selam edhe me këtë kanë hecur njerëz të, të fesë dhe edhe, edhe njerëz të e ngritur në dieta arsa për shemb i tashu transmeton nga Imami Ahmedi e transformëtun bjali i ti në libëve, libëve të sënë me nga shumë djetarë djetar, të cire të tëshin në më thënë përmëndin murgjiet edhe i qortonin ata edhe të regoni që ata jënë të hugur pra kine murgjive por qortonë murgjive, këtë regonon që a kine të ty është kënështim a kine të sunetit edhe a kine murgjive i shte që punë në më jam prejmanit a kine këtë regonon që për desa këta që kanë të qortuar që a k Jërë të troshtën e ubekën nqaç. Me me Zinjia Dita Senin Abdul Razak ose fot. Kam takuar 72 dietarë, nga dietarët e mëdhi, të gjithë thoshin imani i shkallën e vepra shto dhe paktohet. Kto janë domoshta disa prej transmetimeve që janë treguar prej dietarëve të telesve që tregojnë ixhmaun në ummetin Islam që imani i spasej në sunetën e xhamadit është fjalë edhe vepra. Kjo është shumë e rëndësishme vëlezë, pse. Se mamë të pse vërtetohet një argument që shumën e quajmë jo shismo, që aq i thejë sunetit të çështës e imanit është që imani është të bëndë në tretën e veprave. Dhe të detajet e imanit kanë treguar diëtarë që fjalët, veprat e gjithë llojeve. Fjalët ndahen në gjithë lloje dhe veprat ndahen në gjithë lloje. Fjalët janë gjithë lloja, fjalët e zemrës dhe çajt e gojës, edhe veprat e zemrës edhe dhe veprat e gjymtyrës. Kësh i kanë dhënë selefët imanin ose disa kanë thonë ndryshe që imani është besim në zemër, shprehje me gojë dhe veprimi i gjymtyrës. Megjithëse janë disa terma që të përngjasht me njëri tjetrin, disa i kanë përshtjelluar dhe kanë thënë vetëm fjalë vepra dhe kanë përshtjellë me fjalë. Fjala e pjallë, pjallë zemrës që është pohimi i vërtetë, dhe njëhet për tërës dhe panimin i saj, edhe fjala e gojës sa ta parlose të, të më goj, pohimi i zemrës është diçka dhe pohimi kush s'ta shprehësh. Edhe veprimi i zemrës që janë si çelësi te ti, frika, shpresa, dashuria, mbështetja dhe çdo kunditër e zemrës dhe fundi i qymtyrëve që janë namazi, zakati, agjerimi, haxhi dhe çdo punitë që shparë, e cile është part e imanit. Prurëse domosdhomon ata të tërë kanë shpëgjuar imanin, që kanë vonë vepra, kanë pasur për qëllim këto katërt pikë që treguam. Disa e kanë përmbledhur duke thënë se vepra, disa e kanë e kanë e, detajuar duke thënë që përbohet me ato katra që përmendëm. Disa ti e kanë shprehur thjesht po të themi që kanë banar besimi në zemër, shprehje vegjën e veprimit të qymtyr. Këto fjalë Edhese pamë një jashtë duke thënë fondator apo nuk kanë fondatorë, ideja e tyre është e njëjtë. Vetëm se janë sinonime, secila shprehin gjëra, shprehin gjëra të ndryshme, por me të njëjtin kuptim. Dhe kjo është ngjashme me atë që treguohet për shkakun kur ka dërguar selefet të, të, të kërkihin Qalallahu ta dhuroj ihdinas sirata almustaqim, nëse zonan në rrugën e drejtë, disa prej selefëve që kanë kërkuar ku është rruga e drejtë, ka thënë rrugën e drejtë të Kur'anit. Disa tjetër kanë thënë rrugën e drejtë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Zoti ka humbë drejtësinë e Islamit. Sufitë fjalë, duke qenë formë diktore. Sufitë po tash kosh me vëmendje. Ato janë të të, të ndarë me njëri tjetrin dhe çdo njëri prej tyre nuk kupton tjetrin. Kur thua rrugë vërtetë së Muhamedit sallallahu alejhi dhe sallam, ai bëhet rruga e Islamit. Kur thua rrugë vërtetë së Islamit, Islami pasojë të provojë se po mundin. Se çdo rrugë vërtetë së Kur'anit, Kur'ani mshiha dy Muhamedit sallallahu alejhi dhe sallam dhe jo ata zotata e njerëzve, dhe ai është doponëtove. Çfarë janë sinonimet? A do të themera, kërkën sinonime, të cilat shprehin të njëjtën ide. Ideja është i imani për bota nga pjesa e zemrës, pjesa e gojës dhe pjesa e qytut. Nëse do mungon njëra prej këtyre, personi nuk quhet musliman në akiden e esë sonit të xhamaut. Kjo është moshat çështje thelbësore, që këtu fillon kontradikta me Murxinin. Do të them kur themi një herë shikoni vëmendje. Ne thanë që imani për bota në pjesën e zemrës Në zemra, nga shprejnë e me goj, edhe dhe dhe në gjyë qërë. Atërë i mani që pasë në tre pjesë, zemra, goj edhe gjyë qërë. Për dhe të ndamë tre pjesë, pra i këta më këtuarët që në gjithë njërën për këtërë kemi grupë të humbëra. Atërë, në të dhe hegjë në dytë parë, do të demi që betim i zhvedëm e zemrë. Atërë kemi grupë të humbërë që beson që i manë e zhvedëm e zemrë, ka kë ata zonë fëmijëse personi e pranon të njëjtën zotën, ai i quhet dismutar. Kjo është akide shumë e keqe, dietare kanë ngonzuar këtë akide kufon, jetës së tyre shprehen treguam disa fjalë të tjera që kanë dëgëruar, sepse kuftimi i kësaj është që i iblisit që ka bërëim farë, sepse ai një të zotën. Dhe i moto zonë përdesatim humë mundë, do të bënin gjithashtu këtu. Edhe të vendi 20 që betohem kanë një tani, do të betohem kanë një lomafë i kalbaut. I vitë u bë vendim i sërt, sepse kur u urjiva i vitet të staf, vetëm punë nuk ka bërë. Me zemër e parondit Zotet, me gojë parondit jesh i Zotit, nëse nuk parondit gjëndës së sërdë, atëherë s'i vëllon me urdhin që i dha Allahu në Koran. Në mos vafakizm si urgjive të xhamive, i bëqi iblisit të chuet besimtar. Sidomos pa të kitën xhamive zotcial. Edhe pse ata më gojë, familja dorëmos e tyre nuk e parondit që iblisit të bësimtar, por rezultati eki të tyre aty të çon. Natysë është kjo pjesë e të ke parë. Kjo dysh është ata personat që e parmend që i kanë ish me zemër edhe me gojë. Edhe ata që thonë i kanë me zemër dhe me gojë, ata janë urzhiet. Ëh kanë disa grupe, disa prej tyre thonë i kanë me zemër dhe me gojë, ëh disa prej tyre thonë si gjehmie që është vetëm me zemra, disa prej tyre thonë është me zemër me gojë, është domë gjymtyr, por kurë dëgjymtyrve janë vetëm pjesë të kushtit të imanit, pastaj njeriu quhet përsëritur sipas. Do të të sërgjën një shalën e të në të në të në të në të në të në në shumë. Ideja e shë, Këta kanë kundërshua këndet e në sënetit, Se këta që ujten iman, Ato doj po ku vizimi që së kanë që të cereve, Një këtë të cereve të të ushin që iman është fjallë dhe vepra. Me të dhe shqekimi që da. Kur se këta thotë, iman është vetën fjallë, Edhe së vësin në zë iman, Dhe jo vepra. Mur, kandidati er, të Murrit, i cili quhet Murrit i qytetit të Kosovës. Ata e pretendojnë që veprat janë për Imanin, një pjesë e tyre. Ka protuar autoritet dhe çari. Por veprat janë për Imanin, mund ta janë pamundëshme të afrosh shumë takide rizonet, porçi Imani është dhe veprat e tij. Shumë bukur. Mi po kta problemi që kush është? Ata thonë po, veprat janë, prejman, vepat janë ju, pato, për Imanin, por veprat edhe pse janë për Imanin, njeriu pa kohë quhet përgjegjësimtar. Kjo që ata më thotë, çka më bërt? Këshmë vërtet fjali. Ti rëzëmoj të thënë fjalës. Sepse ata po ta parë në vërtet se veprat janë pjesë e imanit, atëh nëse i ke pjesë e imanit, që të gjitha veprat, çka thon se lefet do të kanë frukus selefet ku tim që është ka ka në kalles imanit, ka dhe vepra, do do parë se mane ka iku. Por ata në vërtet çfarë janë? Ata kanë imani është fjalë fjalët e veprat, por veprat e bëjnë më shumë. Prandaj ata e paranojnë që i person nëse nuk bën as veprat, ai është musliman. Por thon ky është muslimani mand do ishte i plot me po vepra, por përdisën e vepra është i Simonit Manumat, se kjo është akida e murxhitëve filozofë, edhe Akidia e murxhitëve bashkohorë sof. Kjo është akida e tyre. Ata thonë që i marrish i marr i përpëndë vepra, por veprat janë pjesë përsosë e imanit, edhe pa to njeriu është bezentar. Kur Zeini Sunedi thon, imani është fjala dhe vepra, njeriu nuk është bezentar nëse ai nuk ka besimin në zemrës, nuk ka shprehjen e gojës dhe nuk ka veprat e gjyktores. Ta shi, në kravërë kundër, dojnë në këvarit gjithë të cilët, jo vetën që i parnuan që i marrën shkallë dhe vepra, por ështërënduën ajë shumë që shtjene veprave, që ta tha nëse një person lej një vepër, a i delë në feja. Njëkoj që e nësën e dhe gjëmatri nuk e qua në të të të person që lej një vepër kë dalë në feja. Këta tha nëse një person, thë thë thë thë thë thë thë thë thë thë thë thë thë thë thë thë th vez një vezë ose gjinjem ose më shtron ai dëngja e ia sepse ai ka lënë një pjesë në iman dhe kush li një pjesë në iman ka lënë gjithë iman. Nga çata e konsideronin që, që nëse një person bën po po i gjunat, iman ti paksohet, po pakse imani i tij atë ka hipur. Nikë qe nikë qe kjo bën kundërshtim me akidin e sahabëve tabiunve, edhe gjithasë më ata e kanë kundërshtuar me forcë lojide, sepse eh uh, punët e mira tek telefon nda ndlloja lloji pa edhe ato punë që të ndjenju nga nga imani se i lejo ato dhe lloji tjetër ato punë që nuk e ndjenju nga imani se i lejo ato ose ato punë qëçi i bëkon çshemb tek Zeneveton se neveton në rri person bëni moralitet ai është junafçar shumë shumë i mirë shumë i mop junaf ka ranë, por junaf shumë trond por ai nuk del me imani se ka bëri moralitet ai është musliman që nuk çfarë Dhe ashtu në të hiperson vjedh ose gjen. Ajo gjuna aksion nuk janë, ka bërë gjuna shumë të, por nuk del nga imani, nuk quhet xafir. Pse ka bërë këtë veprë? Ndërsa për çeten e namazit, selep ka treguar diçka tjetër në veçantitë që kan thonë që ai që në namaz qoftë në kuzinëtar, kjo është çështje e veçantë. Tashi dallimi në mes të selep dhe favoristëve është se selep thon, selep thon në të hiperson nuk bën as i fund mirë, as i far. Ky dengafera. Kurse favoristët thon ai skuledh si vetëm një prej këtyre farzave ai dëngëf. E kupton thëllimin, kjo është shumë e rëndësishme. Dallimi ndërmjet xhawrizës së levëpushës, xhawrizat e monopola, vetëm një vepër e mirë, sepse po vetëm gjynatë nga feja. Kur s'të jeni sunete të xhamatit, duhet të lë të gjitha veprat e mira, të gjitha farzet që thuhet mos dosit par, si thoshte Ishaq ibn Rahaway, që thoshte po murxhiet, që, që kemi dëgjuar se ata thonë I shakëm al-Rahoj, i thot, e kam të kurë morgjie tërë në pikë, sa atak të tonë, që kush nuk fanë, kush nuk agjëronë, kush, kush nuk i për zekat, kush nuk përnë haqsh, nuk i bënë këto, dhe ti që atërën të tyrë, a i gjithë besimtarë. Thot, i shakëm al-Rahoj, nuk ka dhyshin se, se, se të tajnë morgjie. Ka të të të tajnë morgjie, shtë e kanë gjithë besimtarë këllo një që të të të tyrë. Asnjë fazë për fazë që ka dhënëvojë ndihmë, kanë pesë çuditë islam. Vështirë për këtyre të murëzit të këty gjysmtar, po të sakom radhën, kjo çakitë këtyre jo jona. Akideja jonë është një person që nuk bën asnjë farë, ai nuk është gjysmtar. Kide synin në xhamat. Kurse kurse favorit çopon, ne themi po si bëjë të gjitha çuditë dal. Kurse të favoritë si një lei ai del direkt. Te gjithë dallimin dhe kjo është shumë e rëndësishme, ha. Nuk e di ju kuptuat dallimin ndërmjet favoritëve dhe arkitës e Elisonedit. Të favoritë punojnë gjithvetë për kulturove. Kurse te Elisonedit dal nga feja aty kur ti le të gjitha fazat. Përvec namazin, më beso ti, për namazin dietha ka një gjikim të veçantë që një person do të bëjë të gjitha vepat, por le vetëm namazin e teofia krye gjikim veçantë në për namazin. A mund të thyej person falës? Çemoni se le të i person falës, por ai nuk ka gjorë më zonë. Quti dallë nga feja sa më Sipas akitës <tok> e si Shënës së Xhamalut Kur'i të besëfalë. Kurse sipas akitës favorisht kur'i të besëfalë. Ufalë ndihmën. Kjo është shumë e rëndësishme vëllai. Për të më mohon. Për të më mohon normalisht, ne do po ka të të gjë të vepron. Ndërsa nëse i person, nëse i përkonajë vëllain, e fal namaudh. Atë nuk janë detyrë ai të del në pejë. Çifte gjë e muhime gojë, çifte gjë është mosveprimi i tyre. Mos ne po flasim tashi për mosveprimin e tyre. Kujdesi veçëllësuen joma dot për bërat nga besimi i zemrës, që imani është besimi i zemrës, shprehur me gojë dhe veprim i çmtyr. Dhe në asnjëherë për këtyre kanë humbur disa njerëz. Xehmir kanë thënë që besimi vetëm në zemër, murxhit kanë thënë është me zemër dhe me gojë, edhe punët nuk janë pjesë e imanit, ose janë pjesë e imanit vetëm plotësuese, por pa to njëri quhet besimtar dhe el argumentuar me argumente që tregojnë që do hyjnë disa njerëz xehner, të cilët kanë bërë asnjë punë mirë do dalin ajxhenim dhe hyn xehner. Edonia, tregoj në disa mënyra shumë mirë, kjo tregoj që ai mbizhtar, pa përkundë mira. A do kjo tregoj që nëse i personi është otomani musliman, pa përkundë si mira ai është musliman. Që? Kjo është aq i detyrë, dhe ne shpjegimin e tyre domosdoshmë për e kemi treguar i msim për procesin e malljes, jo çdo diku tjetër shincizuar. Allahu rezotta ta në inshallah, përsëri këtu me një ndamot argumente të dyre për të hedhur poshtë ato kuptime ato që pretendojnë ata. Sepse këto këllë mënyrë e shpjegimi që i bëjnë ato argumentet, argumente këto bien në kundërshtim me çfarë më di. Edhe në argumente të tjera që bosh të e hedhin poshtë lëkidhën që saka ide morzhive. Ideja përgjithshme është që i marrë të historitë xhamat të shkallës të vepra, edhe njëri nuk quhet besimtar po sipas i të, të dyja. Sek veprat duhet të ketë një minimum veprash të cilat janë farzet, jo busieshe, si puna e bushqyesh që përmon sa sot, po bushqyesh që ka punuar, përse nuk ka punuar atë ai ka bën bën punë mira, por qëllimi është të kryej farzën. Nëse personi, e, beson në zemër, e shprej me gojë që është musliman Edhe a i dhe më thënë e vepon namazin Vepon me patë njëra fargë dhe bëjqial Ate e i qëtë musliman Në dërëse nësë a i e shprej me gojë dhe unë e musliman Por asë nuk fargë, asë nuk a gjënë, asë nuk jetë zekalë, asë nuk përhaqë Asë nuk përënë si për tëry dhe tyra të dhe A i së qëtë musliman që pasë a këtë dhe lisonetit por e thot musliman sepse akiten e humur të, të murrëxhive edhe kush e shpretë gjëja i është për tyre gjithë problemot s'përstanë duan këtë akiten e kjo akite do të vdesë u pajson gjë e papërstanë duan never është sepse nëse ne lutemi njerëzve që ju quheni musliman pa para se vepër kjo është mbi fesë kjo është mbi drejtësi edhe këto akite shajo të cilë ka shembull fenk pun në vendin tonë edhe në shumë vende islame E dhuta, këllë e akide, shakide të tire në kam përdorur lajtistës, sekularistës, ku kan hyrë në botën istama arabe dhe kan futur kufrin e tyre. Man të këllë e akide kan hyrë, akides fërgjive. Kështë këllë e akide, u ataj zemësimin e kalurë, kjo është akide në e dashur për njerëzit e humbër, për mbredërit, por ato tjera të cilët do ndonë pushtet sepse më anca kjo ide ata investojnë njerëzit që ata domun të rrin qafën ulur për çdo vloj fiziku që mund bëna ata ose kufri ose tani nga teja, ta sa e duan ata. Akide e morsi. Pandana se levet ka qohu kështu. Edhe në rast kur kësjë jetën ne ke një njerëz që do të duash për ato të cilët domun thot të vjen çështë në mortes, çështë në xhanadës, çështë në lutjes është në ngrenë të mishit, të gjitha këto janë çështje të tjera kanë nevojë ditë bash, kjo ke përpara. Domethënë shembull, nëse ti shkon te marsh do të të bësh mish në një kasap. Edhe ai kasapi i thotë unë jam musliman, por as nuk e gjon, as nuk falet, as nuk e di se ka apo nuk hat. Tipu një muslimanin më thonë se të takova për dy ditësh. Edhe punësh që unë kam dëshirë të bisedoj me ty, se unë so, nuk jam dakord me disa gjë që, që keni ju. Ju më kërkoni eksa ekstremizëm. Po. Ta po shikova, un tha do funde nga UPS-a si punoje, nga UPS-a që ka bot tjetër. Un nuk i bësoj se punoje të gjau, un çes kë kixhapi më na them të prime më radh gjatë çilla. I thashm se si punon. Po ta them që në fundin fare, që ti me këtë besimin që ke ti nuk tur musliman fare. Që ne bash nuk përputhemi fare. Allahu madhuk ka treguar Kur'an që ka bot tjetër. Po çes dëshiron ç' musliman gjej pas të burgut të sa botën tjetër. Edhe E disa kje nga këto dhe muslimanesh, këta i kemi në batë, në thalat të keke, shumis e të tërë këshu janë. Sojnë që ne e musliman, edhe ma disa përtyre edhe të të regojnë si fatkejsi, është fatkejsi që e musliman, përse e dhëtë, se kam të rëzgubë e bëbajë dhe musliman dhëtë. Dhe të në të qekë musliman, ehe, odhëse ka pasë gjysi në hoqë më ratë, e në tishë me rëzën që aji nuk përson të dini gjykimit, Ose se punë një njiç person më tha pas kur i thash për të ndërgjigjini se shikoj pa, u nuk ka se nuk e përshtoi këtë porcent të tashme në siguri. As nuk e mohoi se nuk e the. Domodin ti sot. Këu mertoi që të qut mos mos bezentar për këtë lloj gjëje. Ky as duhet të falas, as duhet të jeton, nuk e panon ti çaj, nuk e panon ti na mazëri, nuk e panon ti. Ky islami që pretendojnë të tha sot këtu. Edhe shkon për të thënë ti ky kasapi muslimani i till, dhe e thotë unë musliman, e di se atëherë mishi është e jot fat, ti je musliman. Në tonë? Qarë? Ose vjen e i dhëtë unë dhëtë më dhëtë mërtonë në konsentantë dhe tëtë. Ti e muslimat dhe të tonë, muslimanë. E jam musliman që dhëtë në të të të të të të që kimit. E musliman që s'fale në faqe, ta gjirojës në 74, që të i džapin ti muslimani. Për të të të gjithëmën ku jem muslimat që ke muslimat? E me mërtonë konsentantë dhe të tonë. Ose kur vdhe shkryjës të tonë ata, e tonë ata Çemë thua në dy pa, doje lëna. S'i ka thënë kuponjera. Në dy ditë mos uan telefon, e ka bëgë i person. Ka qenë 30 vite me të. Është shumë pa. Ka qenë aty, edhe djali i vet i është prezantuar Pashit Deliti, me zor e ka bindur që të besojë që ekziston një Zot. Dhe ky e besoi, po. Edhe vëditë e gjëne dhe vajtën i falet Xhenavës ata, Jezusi i shtatar. I falën Xhenavës, erdo i thajhi kuç musliman. Kjo është tamam, akidia e murrëshive, të cilën e kanë e... Leve, dhe kam, ure, e treguar se levetë kanë na kanë parë në rrugë që truhen për sajt. Edhe që këtu pasaj këto ndoditës. Dhe kush fajtojmë këto ndoditëve? Fajtojmë këto ndoditëve, lehëria na tan sile duan të zirojn rrethin e Islamit. Pse? Se nuk janë të zotë ti kus njerëz të pse, e thot më që njerëz nuk na vijnë në rreth, ne pozgjojm rrethin e vetë që ti kusim ne atë rreth duke ziruar rrethin dhe ju duhet i futa ata tek kuqi që ka vendosur Allah, po pozgjojm kupit. Nuk mund të jejim kupish kjo ide ja. Dhe kjo është katastrofë. Kjo është vëllai sot i thie madh urtë. Dhe këto akide që tila e shkatrojnë tonë. Ë, me këtë do mbyllen për sot, në mësimin e ardhshëm inshallah do të tregojmë gjithashtu i xhmaun e dietarëve që punët janë pjesë e pandashme i imanit. Ne tash i tregojmë shfarë dietar që i imani është kële me vepa. Në mësimin arashmën, e ardhshëm do të tregojmë i xhmaun e dietarë, të shum dietarë si kanë treguar që vepa vera nuk nuk ka iman. Shikoni bëni ndollimin. Tu të regojnë se leve gjithë që imanë i fele dhe vepra. Kurse në i gjmatë që du të regojnë i shantëzim në arshën, dhe du të regojnë që fa vepra nuk ka imanë. I, I gjmatë të se leve për në dhe gjeje, për të a shikuar në një qërës tja nuk është qërëj që parënon përnda dita. Dhe është që nuk parënon diskutime të akit dhe i rësune të gjmatë, dhe kërës të në shtonë të aji, dhe mundan është i humërë, aji ësht Edhe problematika e këtyre sot vene e që i thon vetë vetë tyre domethënë që kanë flloqë akidesh ja ata pretendojnë se janë akiden e semërvës. Kjo e ka bërë procesin më problematik. Sa ata flloqë akide që është akide murmurit në zvërtet, e të vërtet, si i jë dedikojnë seleve dhe pretendojnë që kthehen seleve. Edhe kritike për të njohur ata të argumentimin e tyre edhe tek njerëzit që ata në të cilët ata bashkunojnë. Shivoj kur thën Hamih, hën mish. A futen në zonë grupe apo nuk futen? Nëse në futen në grupi Po të jëm musliman, jam kitë musliman. Edhe këto zona këthe janë muslimanë, pra ndonëse ne po shkojmë ta hamzim, kanë edhe janë musliman këto zona këthe, kitë pun. Edhe saka kam isht diskutuar përpara, e rëndësishme është domoshtimisht deri, dhe u po them jam siguruar në më shumë se një rast, por disa njerëz, të cilët pretendojnë se njerëz me bie, që kanë hyrë në popluke, klube xhailesh, bile un di vet një klub që kaloi ku shko për shtëtimë, që është në qytetin tim. Jan vullut që kanë ngra, kanë bërë tar musliman, shoku i vë bie, kush e nda. Po, jam musliman. Tu të jem, të në Shqipëri burgjet janë muslimanë, ose muslimanë të krishterë. Kujt i di, po që muslimaniot hapet të krishterët hapet dhe nuk ka problem. Edhe do të shikoj gjithashtu te xhenazët kur i falim xhenazët njerëzve, kujt e falim xhenazën. A ja falin xhenazën aty pesëtar që janë praktikantë të fesë, apo ja falin xhenazën e çdo personi që pretendon gojë që unë jam musliman. Po që sa falin këtu dy të vet, padisht ata i përkasin te eki i tyre. E dyta, treta, djud dalloshta nga argumentimi i tyre. Nëse ti u thuaj që ka personë muslimanë ata thon, po nuk ka thon profeti sallallahu alejhi vesellem për lajme nga ato të xhenemit. A nuk ka thon profeti sallallahu alejhi vesellem që do të dalin nga xhenemi disa persona të cilët nuk kanë vepruar punë mira kurrë? Po thon? Edhe argumente të tilla. A nuk ka thon profeti që do vih një një person i cili do vinë si në gjykim një person i cili sot kanë nëntojë në ndregjësimi gjinapës? E Zot Allah, ai parloj ditë gjinave, do të po i parloj. Pak e pun mirë, por nuk ka. E Zot Allah, po, ti ke tani, po mirë. Dhe i ndjen ti një fleturës në cilën e shkruqi Lajdi në mall. C'ka me ti? E Zot Allah, kjo është veprë jote. Po ç'ka mund bëj kjo? Edhe dhoto, ty nuk nuk dhe Zot ti nuk do të bëj pa drejtë sot. Dhe i vendos se ai do të ni peshore në 99 regjistrim gjinave, 95 peshore, zero do më shumë te Lajdi në mall. Sa kjo tregon? Se ky person vetëm e Lajdi në laj, mall laj, laj, pa mund shputoj. Po fat i jeni personi i cili nuk nuk i lezon argumentet të gjitha së bashku, po shtron për çdo fjalë. Ne iko që sërhequt i lezoni po më termësh, çoftoi gatitësh, i vini sërheq zotaj së këndraftuar, por nuk kanë kuptuar për ty ç'qëftojm ta. Përrheq të gjithë elevët kanë dëgjuar që nuk ka imën pa punë. Këshiz mohë zotërgumsim në avsh nëshallah, nuk ka imën pa punë. Edhe këto hazitë do ta treguaj se ku kuptimi i ty do ta trokojm nëshallah me një normal. Edhe të dizmet po qisë çfarë personi shtargumenton me argumente të tilla. Dije sa i personit për këtë këtë këtë dhe, edhe përsa i me gojë, thotë, unë jam përrejtë së njënë të matërëtë. Si shtë është e shëpabë i musihua, këtë është e imanë i shkale dhe lepra, edhe po qësë e njëri ju e shpreht me gojë, a i ka bepruar, thotë ima Muhmedi, kush e unë, thotë, nuk kam gjuar që e mëto të dhyrë se kjo, thotë, nuk kam gjuar që ti kush të thotë partikullë dhe qële që të dhyrë, d që i bët akidis të ehnisonet gjëmatit, se ehnisonet i ku ka të thonjë që i marrën fërte vepra, nuk ka pas përqëllim i fërte vepra fjert të gojes, po ka pas përqëllim fjert vepra të gjumëtyrës, parët dhe që të kërë njëri u që të që uës besintar. Kjo i së të më temë sotme, usë Allah e lëma dhurët në ruhe, i në shdohëm i Allah shkëllim.